Valahol hallottam, hogy réges-régen a szabók asztalon törökülésben gyakorolták mesterségüket, de Mr. Bandallow volt az egyetlen, akit ebben a pózban láttam dolgozni. A ház bejárati ajtaja közvetlenül a konyhában nyílt, és a látvány, amely fogadott, nagyon ismerős volt számomra. A teles kiszoba kis szoba, a padlón szana heverő ezernyi ruhafoszlány, a varrógép a sarokban, Blanco a tűz mellett fekvő hatalmas fehér kutya, aki farcsóvállással köszönt és az asztalom törökülésben egy ügyféllel beszélgető Mr. Bendelló, amint tűvel a kezében hajol valamilyen ruhadarab fölé. Nem először gondolkodtam el azon, hogy Mr. Bendelló tűje, mintha állandóan a levegőben lenne. Emlékezetem szerint sohasem láttam, hogy ténylegesen belehatolt volna valamilyen szövetbe, mert Mr. Bendelló figyelmét mindig teljesen lekötötte a beszéd. Most is így volt. Éppen egy gazda kisé elkábult feleségét szórakoztatta történeteivel. Ha hiszi, ha nem, Mrs. Hall. Na, most már elég, Mr. Bendeló. Engem az érdekel, hogy sikerült-e megcsinálni a férjem mellényét. Azt mondta, évekkel ezelőtt történt, és ez olyan biztos, ahogy itt ülök. Nem is hinné, hogy szeretném elvinni, ha befejezte. A férjem fel akarja venni. Mr. Bendeló azonban csak kacarászott. Nem vagyok öregember, még ötven sem, de amik akkor történtek, emlékszem, már három hónapja van magánál a mellén. Azt ígérte. Persze, persze, de sok a dolgom. Azt se tudom, hol áll a fejem. Jöjjön vissza két hét múlva, kedvesem. Addigra meg lesz. No, de a férjem. Többet nem tudok önértenni, kedvesem. Köszönöm. Mrs. Howe üres kézzel szomorúan szaladt el mellettem, és távozott. Én pedig elfoglaltam a helyét, és a legszebb mosolyomat erőltettem az arcomra. Nocsak, nocsak, fiatalember! Mr. Bendeló sovány cigányos arcán semmiféle érzelem nem mutatkozott, szemei azonban merő utálatot tükröztek, ahogy oldalvást nézve meglátta a nadrágomat a karomon. – No, mi szépet hozott nekem? – morogta. – Erről a nadrágról lenne szó, Mr. Bendeló. Arul egy kicsit felfes lett a szára, és arra gondoltam. – Hogy nehogy ne? arra gondolt, hogy majd újjávarázsolom. Mi sem egyszerűbb ennél? Megöl ez a sok munka. Tudja, megöl. A kunkon, a karácsony pokol az életem. Éjjel-nappal dolgozom, soha egy szabad percem. Csak a koptatóról lenne szó, Mr. Bendeló. Aztán meg itt van a fájós lábam. Mióta fáj? Ó, oh, évek óta el is mentem vele dr. Elizenhansz. Azt mondta, szedett már ilyet? Azt mondtam, igen. Azt mondta, hát akkor szedjem megint. Adott nekem hatvan tablettát, és mihelyest a felét beszedtem, sokkal jobban voltam mire az összeset beszettem, majdnem meggyógyulta. A doktor azonban tudta ezt előre. Az mondta: Mr. Bendello, amikor a tabletták felét beszette, sokkal jobban lesz. És amikor az összeset beszette, azt fogja hinni, hogy meggyógyult. De, tudja, nem fog meggyógyulni. Nem fog. Én ismerem magát, és tudom, hogy nem akar majd visszajönni hozzám. De azt szeretném, hogy amikor beszette már mind a hatvan tablettát, jöjjön el hozzám még aznap. Így hát elmegyek hozzá még aznap, ahogy mondta, és azt mondja az orvos. Jól van, eljött hát Mr. Bendelló. Mire én azt mondtam? Igen, doktor úr, még aznap, ahogy mondta. Mire ő? És beszedte mind a hatvan tablettáját? Mire én? Igen, az összeset. Erre ad nekem még százat. Hát ez igazán egyszerű, Mr. Bendelló. A feleségem szeretné, ha megnézni ezt a kop... És azt mondja az orvos. Többé már ne a lépcsőn. Mire én? – Az lehetetlen, doktor úr, az lehetetlen. Én mindig dolgozom, soha egy percre nem állok meg. – No de hallgasson ide, Mr. Heliot, mondok én magának valamit. Nincs nekem egy penni megtakarított pénzem sem. És mondok magának még valamit. Ha az ember negyven éves koráig nem szedte meg magát, soha nem is fogja. Ez a nadrág alul, mint ön is látja, csak egy kicsit van elkopva, Na, no, igen, meg lehet gazdagodni mondjuk a Totón, Mr. harry Én mondanék magának mást a Little woods -ról. Ezt hallgassa meg! Ahogy teljes beleéléssel előrehajolt az asztalon, a bejárati ajtó kinyílt, és egy nagy darab férfi jött be. Felismertem Jeremy Bootbeat, az egyik nagy birtokos fiát, akinek puszta megjelenése tiszteletet parancsol. Megbocsásson, dörögte ahogy hozzámérve elhaladt mellettem. Az öltönömét jöttem, Bernrello. A múlt héten már jártam itt. A szabó még csak rá se nézett. Tudja, hogy rendszeresen nyertem a Little Bullcon, de mindig csak négyesen volt. A legnagyobb nyereményem pedig hat Na, mondom magamnak, ha a nagy pénzre mész rá, akkor a nagy pénzt fogod megnyerni. Ha lenkem lengem, A hang erősödött, betöltötte a szobát. Október óta minden héten eljövök, és na, kitöltöttem egy állandó szelvényt hármas esélyed és rögtön 24 pontom lett. Vártam a hetvenöt ezres csekket, de csak nem jött. Csak egy levél jött a létlivúc igazgatójától. Na most már elég, Bendelló. Mr. Boothby hangjától megrázkodtak az ablakok. Már egy éve magánál van az öltöny. Nem tudta végigmondani. Blankó feltápászkodott a kandalló mellől, odaállt az asztalhoz, s felnézett rá. Nem kellett nagyon magasra néznie, mert alig, hanem életemben nem láttam nála nagyobb kutyát. Mr. Bendelló szerint svéd hegyi kutya volt, és emlékszem, hogy milyen önteltem mosolygott, amikor közöltem vele, hogy sohasem hallottam erről a fajtáról. Nem igen kételkedtem benne, hogy Blankó keverjék, de lehetett bármi. Csodálatos példány volt. Hófehér és hatalmas. És most, ahogy szinte teljesen mozdulatlanul ott állt Mr. Boothby előtt, az oroszlán fejét feltartotta, érződött valami fenyegető határozottsága tekintetébe, Belsőjéből pedig tompa morgást tört elő. Ahogy az ember és a kutya nézte egymást, a morgás erősbödött. Majd Blanco egy pillanatra kitátotta a száját, kivillantván fogsorát, amely egy krokodilnak is becsületére vált volna. Budby hátralépett, aztán halkabban szólalt meg. Megkaphatom az öltönyöm, én. Mr. Bendaló, akit szemlátomást bosszantott, hogy félbeszakították a tűjével gesztikulált. – Nincs még készen, jöjjön a jövő héten! A nagy darab ember még egy utolsó pillantást vetett Blankóra, aztán távozott. – Kedves, bocsánat kérő levél volt, annyi szent! – folytatta a szabó. – Az állt benne. Tény és való, hogy huszonnégy pontot értem el, de egy apróság miatt nem tudják idadni nekem a hetvenöt ezret. Úgy bizony, egy apróság miatt. Nyolc helyett tizenhat meccsre fogadtam. Kedves levél volt, és látszott, hogy aki írta, tényleg sajnál de nem volt mit tennem. – Micsoda bal szerencse! Na de nagyon hálást lennék, ha meg tudná csinálni a nadrágot a jövő hét valamelyik napjára. – Persze, az a sok pénz nem is tett volna jót nekem. Tudnék magának mesélni egyesmást a pénzes emberekről. Ledobtam a ruhadarabot az asztalra, sietve búcsút intettem és elmenekültem. Az utcán bandukolva kavargott fejemben a tajtékos szóáradat, amelyet hála akkori jegyzeteimnek szinte szóról-szóra adhatok vissza, és a Mr. Bendeló féle jelenségen elmélkedtem. Idővel mégiscsak megcsinálta a hozzáelvitt munkát, úgyhogy feltehetően többnyire éjszaka szabott és vart. Tulajdonképpen egyszerű szabó volt. Olyan tökéletes fazonú és kivitelű öltönyök kerültek ki a keze alól, hogy megértettem, miért járnak hozzá továbbra is rendszeresen az olyan emberek, mint Budbi. Minden a szerencsém múlott. Időnként engem is meglepett azzal, hogy méltányos időn belül elvégzett valamilyen javítást vagy átalakítást. Mód felett bízott saját képességeiben és szellemi adottságaiban. Meg volt győződve róla, hogy mindenről tud mindent. Különösen a hazai pénzügyek terén tartotta jártasnak magát, és szent kötelességének vélte, hogy tudását megossza bárkivel, aki keresztezte az útját. De mivel nem nősült meg, ezzel csak az ügyfeleit boldogíthatta. Egyetlen egyszer láttam zavarba jönni. Ez néhány évvel korábban történt, amikor Helen szoknyát varratott vele. Mr. Bendalló méretet vett Helenről, de csak öt hónappal később kerülhetett sor a próbára. Amikor végre eljött a nagy nap, a derek a több hüvelyknyivel szűkebbnek bizonyult a kelleténél. A szabó hitetlen kedve merett művére, többször meghúzta, megránkodta a ruhadarabot, de hiába. Gyorsan elővette egy mérőszalagot, hogy újból megmérje Helen derekát, aztán ellenőrizte jegyzetfüzetét, majd ismét méretet vett. Térdelő testhelyzetből nézett fel ránk, arca maga volt a döbbenet. Helen elmosolyodott és enyhített gyötrelmeim. – Meg kellett volna mondanom magának, jegyezte meg, terhes vagyok. Mr. Bandalo szigorúan nézett rá, mivel azonban a jelentős késésről ő tehetett, nem szólhatott semmit. Hallatlanul tapintatlan eljárásunk, talán megpecsételte volna a kapcsolatunkat, ha nem fűz régi keletű barátság Blankóhoz, akit a Szabó odadóan szeretett. Blankó körülbelül öt éves volt, és bár többnyire jó egészségnek örvendett, néha a kezelésemre szorult. Rendszerint gombos tűket kellett kihúzni a mancsából. Rajta kívül egyetlen kutyát sem ismertem, akinek a gazdája szabó lett volna, és gyakran gondoltam rá, hogy milyen veszélyes is egy ilyen mesterséget űző gazda szobájában naphosszat heverészni. Bizony, a gombostük gyakran alaposan belefúrottak az állatba, úgyhogy mélyre kellett hatónom a csipeszemmel. Blanco Blankó azonban mindig hálásnak tűnt. Azok közé a kutyák közé tartozott, akik szívesen jöttek a rendelőmbe. Egyes kutyák átrohantak a túloldalra, amikor a trendgét utcába értek, és behúzott farokkal somfordáltak el a rendelő mellett. Blanco azonban valósággal lerántotta Mr. Bendelót a lábáról, hogy minél előbb bejuthasson az ajtónkon. Az előző héten járt nálunk, hogy megkapja a minden évben esedékes, szopornice ellenes injekciót. Ficánkolva, farkát vadulcsóvával jött végig a folyosón, fejét az iroda ajtajának barátságosan bedugva kereste a rendelőt. Mennyire másképp viselkedett, mint az utána érkező nagy, sárga labradorszuka, amelyet fenekénél fogva úgy kellett végig taszigálni a folyosón. Pofájára pedig rá volt írva az élet minden nyomorúsága, noha csak azért hozták el hozzám, hogy bekötözzem a mancsát. Blanco maga volt a megtestesült jóság, és csupán akkor komorult el, ha úgy vélte, hogy Mr. Bendelló veszélyben van. Blanco felbecsülhetetlen értékű védelmet nyújtott a szabó számára mert házában bizony gyakran elszabadultak az indulatok, és jó magam is hallottam néhány tomboló férfit, meg sikoltozó nőt, aki elveszítette a fejét a véget nem érő határidő módosításoktól. Az asztal sarkánál felbukkanó nagy fehér fej és hideg szemek azonban csodálatos nyugtató hatást fejtettek ki. Időnként szükség mutatkozott egy kis morgásra, vagy az ügyfél bokájának körül de a várt eredmény sohasem maradt el. Tünődésem közepette, gyakran gondoltam arra, hogy Blankó megerősíti régi megfigyelésemet, mely szerint a kis kisházakban, a kis kutyák nagyokban élnek. Elméletem támadhatatlannak tűnt, mert a sokhódas birtok közepén álló legnagyobb erődítményszerű épületekben találkoztam a border és Jack Russell terrierekkel, az apró földszintes lakásokban viszont olyan ebekkel, mint Blanco. Egy héttel később örökoptimista lévén visszatértem Mr. Bendelló birodalmába. A szokásos helyzetben találtam, akár egy törpe, úgy ült törökülésben az asztalán. Egy másik kuncsapt, egy mogorva külsejű gazda éppen távozni készült, de búcsúzól még néhány szót intézett a szabóhoz. – Elegen volt abból, hogy hetenként idejárok, mert hiszek az ígéretébe! – váltott haragosra a gazda hangja. – Ahogy látom, maga erre fitjetány! De tudja meg, hogy ami sok, az sok! Mr. Bendeló a szokásos módon intett a tűjével. A jövő héten, a jövő héten! Persze, mindig ezt mondja! Horkant fel a gazda, én pedig az asztal fölött átnéztem a tűznél nyújtózkodó blankóra. Eféle szóváltás hallottám, mindig talpra állt. Most azonban semmiféle érdeklődést nem tanúsított, meg sem occant, mi alatt az ügyfél még egyet horkantott, majd megfordult és az ajtót maga mögött becsapva távozott. Jó napot, Mr. Bendeló, adtam. Csak beugrottam a... "Ah, na Mr. Harry ott. A kis ember felén bökött a tűjével. A múltkor elment pedig, éppen akartam mondani magának valamit a pénzes emberekről. Emlékszik az Appalgeti Öreg Croft hírre? Nyolcvan ezer maradt utána, de amíg az egy nadrágját foltostam, nem kelhetett föl. Nehogy azt higgyel, hogy tréfálok, ágyban kellett maradnia. Nadrágom ügyében, Mr. Bendeló, volt neki egy házvezető nője, valami mahód, vagy hogy hívták. Azt csinált meg neki minden. Lefektette, fölkeltette, főzött neki. A rabszolgája volt harminc éven át. No, erre aztán egy pennit sem hagyott a nőre. Azt tudja, megtámadta a végrendeletet, de csak 500 fontot kapott. Távoli rokonok örökölték az összes pénzt. Készen van, a nadrágom, szükségem lenne rá. No, de én tudok mesélni ennél rosszabbat is, Mr. Erjö. Fiatal koromban egy gazdánál dolgoztam. Azt az embert felvetette a pénz, de soha se ment el a kosmába, soha se ment el moziba, soha se ment el sehová. Minden penit félretett. Nem tudom, mit csinált annyi pénzzel. Talán a házában tartotta valahol. Erről jut eszembe egy másik történet. Már éppen újra könyörgőre akartam fogni a dolgot, amikor egy testes hölgy kiáltott fel mögöttem. Nézzel, nem akarunk zavarni, de sietek. – Most azonnal akarom a ruhámat. Mára ígérte. A szabó a tűjével integetett. – Nincs még kész. Nagyon el vagyok foglalva. Jöjjön a jövő héten. – Nagyon el van foglalva. Talán inkább azt akarja mondani, hogy a sok fecsegés nagyon elfoglalja. A hölgynek alaposan felvágták a nyelvét, és nem kimélte a szabót. Blankóra néztem, aki még mindig mozdulatlanul hevert a tűznél. Közömbösségét nem tudtam mire vélni. Úgy látszott, hogy Mr. Bendeló is hiányolja a kutya támogatását, mert tőle szokatlan módon zavarba jött a hölgy kirohanásától. Jalván, jalván, motyogta. A jövő héten biztosan megkapja. A szemes arkából rám nézett. Ön is, Mr. Harry A következő héten, amikor újra benéztem, megtorpantam az ajtóban, mert meghökkentő látvány fogadott. Mr. Bendeló var. Most is az asztalán ült, egy kavát fölé görnyet, keze csodálatra méltó fürgességgel futkározott egy hajtókán. És nem beszélt. Beszélt viszont egy férfi és felesége, akik a panaszok ösztüzét zúdították rá. A hallgatag és láthatóan szomorú szabó nem is válaszolt. Blankó pedig még mindig aludt a tűznél. Vizitkörútjaim közben néhányszor beugrottam nadrágom ügyébe, de mindig sorált az ajtóba, és nem volt időm várakozni. Észrevettem azonban, hogy Mr. Bendeló minden egyes alkalommal némán és leverten dolgozik asztalán, kutyája pedig mozdulatlanul hever a tűznél. A látvány elszomorított, mennek ennek a kisembernek a beszéd volt az élete, a szenvedélye és aglegénységének egyetlen vigaza. Valami nagy baj történhetett. Egy este betoppantam is egyedül találtam Mr. Bendellót. Még mindig vart. A nadrágomat szóba sem hoztam. – Mi baj van Blankóval? – Meglepődve nézetrem. Tudom, Tudomásom szerint semmi. – Eszik rendesen? – Igen, igen. – Eleget mozog? – Igen, jókat sétálunk minden este és reggel. Tudja, hogy törődök a kutyámmal, Mr. herriott Persze, hogy tudom, csak nem mászkál az asztal körül, mint az előtt, és, hogy is mondjam, csak nem érdeklik a kuncsaptok. Elkeseredetten bólintott. Igen, ez nekem is feltűnt, de nem beteg. Hadd nézzem meg, mondta. Oda mentem a tűzhöz, és lehajoltam a kutyához. Gyere, Blanko, öreg barátom, hadd lássam a lábadat. Megtapogattam a hátsóját, ő pedig lassan felkelt. A szabóra néztem. Egy kicsit merevnek tűnik. Hát lehet, de a kiviszem sétálni, hamar elmúlik. Ugye nem sántít, nincsenek benne gombos tűk. – Nem, nem, mindig észreveszem, ha összeszed egyet. – Aha, azért megnézem a mancsait. Valahányszor felemeltem Blanco egyik lábát, mindig úgy éreztem, mintha egy lópatáját vizsgálnám. Nehezen is tudtam megállni, hogy nem mondjam, hóha, és ne szorítsam a mancsot a két térdem közé. Mindegyik lábat gondosan szemügyre vettem, megszorongattam a mancsokat, ahova veszélyes gombos szoktak behatolni, de semmi rendelleneset sem tapasztaltam. Megmértem a kutya lázát, meghallgattam a melkasát, és kitapogattam a hasát, de nem lettem okosabb. Ám ahogy lenéztem a nagy állatra, nem tudtam szabadulni a szűnné nem a gyanútól, hogy valami nincs rendben. Blanko megunta a vizsgálatot, slomhán óvatosan leereszkedve ült le a kandalló melletti szőnyegre. Nem tetszett nekem a dolog. – Kej fel, öreg fiú! – mondtam gyorsan. Valami hibázzott a hátsójával. Talán beékelődtek a végbél mirigyek. Nem, a mirigyek is teljesen rendben voltak. Kezemet végig simítottam a hatalmas combokon, és amikor baloldalt az izomzatot tapogattam, a kutya hirtelen összerezett. Egy fájó duzzanatot tapintottam ki, s ahogy kezemmel elfésültem a szőrzetet, minden világossá vált. A húsba mélyen be volt ágyazódva ősi ellenségének egyike, egy gombostű. Egy pillanat műve volt, hogy csipeszemmel kiszedjem, aztán Mr. Bendellóhoz fordultam. – Hát, itt van. Biztosan beleült, amikor letelepedett a szőnyegre. Csoda, hogy nem várt nyomorékká. Vagy egy kis tájogja, ami izgatja. Egy tájog elég nyomasztó tud lenni. – hogy ne, de mit tud tenni? – nézett rám a szabó aggódó szemekkel. – El kell vinnem a rendelőbe, hogy leszívjam a gennyet. Attól rendbe fog jönni. Blankó látogatása a Skaldil zökkenőmentesen zajlott le. Eltávolítottam a tájogot. a helyére pedig a mindig hasznos infúzióként is alkalmazható penicillin fecskendeztem be néhányat. Egy hétig nem kerestem fel Mr. Bendellót. Titkor reméltem, hogy ennyi idő alatt talán rendbe hozza a munkanadrágomat. Ruhatáram elég szűkös volt, a nadrág már nagyon hiányzott. A szokásos jelenet fogadott. A szabó az asztalán, Blankó pedig elnyútózva tűznél. Érdekes módon éppen Mrs. Howe is ott volt. Az a gazdaszony, akivel első ott jártam, amikor találkoztam. Egyfajta kötélhúzást folytatott a szabó ellen férje mellényével, melyet Mr. Bendeló végre megvart, de nem volt hajlandó kiadni a kezéből. A szabó szája gyorsan mozgott, spergett a nyelve. Szóval a fickó ezt mondta nekem, ugye hihetetlen. Na de ez még nem minden. Ekkor a hölgynek egy rántással sikerült megkaparintania a mellényt. – Nagyon köszönöm, Mr. Bendeló, most már mennem kell. Az asszony bicentett, kezével intett, és szemlátomást kimerültem, de diadalittasan sietett el mellettem. A szabó felén fordult. – Kit látok? Mr. Heriot? – Igen, én vagyok, Mr. Bendeló. Azt szeretném kérdezni. – Emlékszik, hogy el akartam mondani azt a történetet a gazdag Ó, hogy a nadrágom! Öreg gazda volt, aki vödörben tartotta a dohányt a házában. Az asszonya felhozott egy vödröt saszonta. 1500 font van ebben a vödörben. Mire az öreg fickó asszonta? Valami nem stimmel. Kétezernek kellene lennie benne. Tudja, az az ember meg a felesége külön-külön vett magának ennivalót. Akár hiszi, akár nem. Az asszony elment hazúról és bevásárolt magának. A férfi pedig ugyanezt tette. És mondok magának valamit, Mr. Harry -ön. Szeretném megkérdezni, hogy sikerült-e. Ezt hallgassa meg, Mr. herriot. Hé, hey, Bendy! Egy nagy darab fickó jött be, és a vállam fölött üvöltött a szabónak. Allom, amit mondasz, de nem figyelek rád. Adj ide azt a rohadzakot! Gobber Newhouse volt az. Egy rendkívül kövér, hírhetten iszákos és kötekedő alak. Csak úgy dölt belőle a poshatsőrszaga, hogy újra ebbődült. – Nem érdekelnek az ócska kifogásait, Benni. Ismerlek már! Blanco akár a víz alól hirtelen felbukkanó fehér bálna, felemelkedett a kandalló mellől és az asztalnál termett. Láthatóan tudta, miféle emberrel van dolga, és nem vesztegette az időt formaságokra. Hatalmas fejét feltartva, széleset tátotta a száját, és ellemi erővel ugatta meg a verítékben úszó vörös arcot. Gobber visszatándorodott. – Átkozott, kutya! Újj le! Bendit, tüntesd el innen! A nagy ember már félig kint volt az ajtón, amikor Mr. Bendelló jelzett a tűjével. Gyere vissza a jövő héten! Aztán, mintha mi sem történt volna, felén fordult. Ott hagytam abba, Mr. Harryot, folytatta. De nekem csak ugyan szükségem van. A jövő héten biztosan meg lesz. Csak azt hadd meséljem el még önnek. Sajnos mennem kell, motyogtam és kimenekültem az utcára. Odakint vegyes érzel meg kavaroktak bennem, de egészében véve örömöt éreztem. A nadrágomat ugyan még mindig nem kaptam meg, viszont Blanco ismét a régi formájában volt.